dia, queridos ouvintes da Rádio Vivência Espírita, queridos vivencianos, um bom dia, boa tarde, boa noite. Tivemos agora no início um probleminha técnico com a rádio, o aplicativo aqui da rádio é, web não está me deixando iniciar a rádio. Já reiniciei aqui várias vezes e não, infelizmente não tá indo para nossa rádio web nem para os ouvintes da Rádio Doutrina e, e Rádio Espaço Espírita. Talvez a já tenha que reinstalar esse aplicativo aqui do, do que a gente usa para transmitir para a rádio. Mas estamos ao vivo pelo YouTube né, e também pelo Facebook, é, pelo Twitch e... E pela TV Espaço Espírita. Então a TV Espaço Espírita tá transmitindo a gente aqui também. E hoje iniciamos também com a o Periscope. Que é o do Twitch. Que voltou há quatro anos atrás. A gente é, iniciou as transmissões ao vivo pelo Periscope. É, e foi comprado pelo Twitter. E agora eles retomaram as transmissões. E a gente está transmitindo também pelo Twitch. Então se você entrar aí no Twitter... Ponto com barra vi, vivência espírita né, que é o nosso twitter, e seguir o nosso twitter você também vai receber notificação que a gente está ao vivo agora então a gente já deixa aí o nosso bom dia boa tarde, boa noite quem já está conosco aqui participando é, deixando aqui os seus os seus comentários é, aqui opa só um minutinho quem está aqui participando, deixando seus comentários conosco, já é o Carlos Gomes, que é o Carlinhos que tá com a gente, o Paulo Quintanilha, a Valéria lá do Rio de Janeiro, que foi muito boa a palestra que a gente fez, a palestra não o bate-papo que a gente teve lá na Pai Bem, né do Rio de Janeiro é, manda bom dia aqui também para o de Souza Bom dia, nosso querido Tadeu mais uma manhã de luz. A Marisa também participando mandando um bom dia. A Rosana Ali lá do Jefo mandando um bom dia. Família Vivenciana começar o primeiro dia da semana aprendendo, é uma honra. Bom programa, abraço fraternos a todos. O Fourcat também tá ouvindo a gente aqui, manda um bom dia, ao amigo Biraci. A graça tá aqui participando também, mandando bom dia Regina Lisa, Adriana Coelho, Daniel Rosa que sempre tá conosco aqui lá de Goiânia, mandando um bom dia com efúvios fraternais. O AES César sempre aí nos apoiando com as suas perguntas aí, abrilhantando o programa. Um ótimo domingo a todos de Toda a equipe do programa Vem Eu entrevistado Biraci, meu fraterno abraço. Fiquem em paz. Adriana Coelho, manda bom dia, Vivencianos. A Marta Gonçalves Santos, o Bruno Sistolo, Claudinho Oliveira, Marta Maria e Maria Saudade Simões Santos. Bom dia da Zezé. Legal, pessoal. Obrigado pela participação aqui conosco. Hoje, como uh, o pessoal já deu bom dia também para o Biraci, estamos recebendo o Biraci de Souza Leal. Né? Então a ah, e já deixo aqui o meu bom dia pro o Jorge, e pro Rui. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Queridos amigos do programa Vivência Espírita, mais uma vez vamos Opa. pedindo licença a todos vocês. Agora foi. O ainda tá embaçado, né? Não Deixa tem problema, olhadinha. eu ponho você no seu lar aqui, ó, pequeno, não, não tem problema. <risos> a câmera aí tá embaçando um pouco, né? não vai Fala aí você, Rui. Oh, Rui bom dia, nossos queridos amigos vivencianos, e um bom dia muito especial para a Valéria, lá do Rio de Janeiro, que já está aqui conosco, já está firme na aí nos vendo e ouvindo. Um bom dia para a Valéria e um bom dia para todos aqueles que nos ouvem e nos veem através da Rádio TV Web e vivência espírita. Bom dia a todos. E um bom dia também para o nosso grande amigo Biraci, que nós já conhecemos há muitos e muitos anos, né, Biraci? Um bom dia para você e um bom dia para o Carlinhos e um bom dia para o Carlos Henrique, que tá no, no, no telefone. E vamos, então, iniciar a nosso vivência espírita no dia de hoje. Jorge, tudo bem com você? Um bom dia. Bom dia, Rui. Vamos aqui. Então, estamos entrando no ar com o apoio né, da, da WSPS de Embalagens, Maquim, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram é, livros de espíritas, de espiritualistas e autoajuda e CDs, e a livraria Casa do Caminho está aberta, pessoal, todos os, os dias de segunda a sexta, das, das 14h, das 13 Às 16 horas Então a livraria Casa do Caminho está aberto Nosso irmão Mário Vinhas está lá Giga Vale Atacado, Depósito e Seu Depósito e Polo Hotel, Conforto Praticidade com Economia Agradecemos também os Centros Espíritas Ame, Anjo Ismael, Casa do Caminho Jefa, Luz e Vida E Paulo de Tarso Sem esquecer também do grupo musical Cacelã e da tenda de um banda Mãe Maria Que nos apoiam constantemente Como o Rodrigo disse, hoje nós receberemos estamos recebendo aqui nosso amigo Biraci de Souza Leal e, e que vai, o tema de hoje é o espiritismo e a ciência no século 21 Mas vamos falar também de cromoterapia, que sempre aparece esse assunto quando quando o Biraci está aqui conosco. Ligue para nós, se quiser ligar no telefone é 3921-3009 ou então também entrei nas nossas redes sociais Lembrando que hoje o virci está lançando o livro o espiritismo E a ciência no século 21 e nos presenteou com dois livros para nós sortearmos para vocês então se vocês quiserem participar do sorteio do livro basta colocar aí quero participar do livro do sorteio do livro e nós vamos sortear no final nesses dois livros do dobiraci tudo bem então Carlinho você pode fazer a prece de abertura meu irmão por favor Bom dia, família Vivenciana, bom dia, Jorge Reis, bom dia, Rodrigo, bom dia, Rui Barbosa, bom dia, Ubiraci, bom dia, Graça, Deli, Beto, Rony, Carlos Henrique, Lúcio, bom dia, Valéria, Pai e Bem, que a paz de Jesus seja conosco hoje e sempre graças a Deus. Neste momento, Senhor, elevamos nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por mais um dia de vida. Por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos, no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, dessas e de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos incluindo, dando-nos força e sustentação para não incorrermos em erro e nos perdermos novamente nesse mundo de nosso Deus. Assim, Pai, pedimos licença para vibrarmos por esse planeta abençoado, seus habitantes, pois somos um planeta hospital onde somos todos doentes do corpo e da alma.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 Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Obrigado. Tema do dia, tema do dia. E o tema do dia de hoje é o Espiritismo, a Ciência e a Medicina Psicosomática, Né, do século 21, com o nosso irmão Biraci de Souza Leal. Então a O Biraci é nascido em, em, em 1997, filho de e neto de Espíritas, formado é, em ciências exatas e da saúde foi por muitos anos docente universitário. Quando escreveu seu primeiro livro, eh Música Música Terapia Aplicada à Psicoterapia psico Pedagogia e autor do livro Um Só Caminho, muito bom já li esse livro, até falei para ele duas vezes, porque eu tenho dois livros mostrei para ele lá em casa <risos> quando a gente estava testando a conferência e é muito bom o livro recomendo muito, e esse novo livro que eu estou aqui na mão que é o Espiritismo e a Ciência do Século 21 que é a nova obra que ele lançou a última vez que a gente conversou aqui ele não tinha ainda lançado o livro é, mas este é a nova obra do nosso irmão Ubirassi, que já esteve com a gente várias vezes aqui no programa. E a gente já deixa aí o bom dia, Ubirassi. Bom dia, companheiros. Bom dia, Oi Jorge, Carlingos, Rodrigo e o Carlos do Telefone. Bom dia a todos os ouvintes, amigos que estão participando desse programa. E que todos nós possamos hoje estarmos um pouco mais ricos do que chegamos nele. Então, vamos lá para a primeira pergunta, Viraci. Vamos lá, Rui. Vamos lá. Vamos. Viraci, bom, bom dia mais uma vez. E vamos fazer, então, a primeira pergunta para o Miraci, que ele aqui no, no livro dele, ele diz que A, a para a, as religiões não estagnar ou desaparecer, ela tem que apresentar uma filosofia de vida baseado em é, conceitos físicos. E porque nós vimos que a maioria das religiões são muito dogmática, e ela vai ter que deixar de lado os dogmas. Então o que acontece na nossa vida? é que nós, por sermos espíritos encarnados, nós nos é, nós acreditamos muito mais naquilo que nós sentimos tátilmente ou percebemos através do contato do que daquilo que nós temos como sentimentos e percepções internas. Até antecipando um pouco, eu diria que o coronavírus veio aí como uma doença ótimo para o presente, porque faz com que nós refletamos um pouco diante das nossas atitudes. Então, quando nós refletimos, nós temos a oportunidade de nos modificar. E a modificação é a necessidade para a evolução. Se nós nascermos e morrermos da mesma forma, a nossa vida estará perdida, sem significado. Nós poderíamos até dizer, por exemplo no Espiritismo nós temos a ciência, a filosofia e, sem dúvida nenhuma, a parte mais importante, como o próprio Kardec disse, é a religião. A ciência, ela nos mostra como a coisa é. A filosofia nos mostra como as coisas funcionam e a religião é aquela oportunidade que temos de utilizarmos o no nosso livre-arbítrio de buscar crescermos. Agora, Respondendo a sua pergunta, a gente percebe que se uma religião apresenta uma filosofia baseada numa ciência que não se comprova, é dogmática. E o Espiritismo ele passa, como todas as religiões, pelo mesmo crivo de análise. Quando nós falamos no Espiritismo que o Espírito tem massa, alguém vai dizer que coisa absurda quando nós falamos que O, entre os planetas, o espaço é totalmente vazio, nós vamos dizer, mas o Espiritismo diz que existe um fluido entre os planetas. Como é que esse fluido existe se a ciência diz que é vazio? e Então, com por conta disso, nós começamos a pesquisar e notamos que hoje, a ciência de hoje... A ciência do século 21 porque a maioria das coisas que, por absurdo que possa parecer, foram só comprovadas agora, no século 21 por exemplo, que entre os planetas não existe o um vazio. Existe a matéria escura, que é chamada com esse nome, porque ela preenche todo esse espaço. E ela, em peso, se pudéssemos pesá-la toda, ela pesa muito mais do que a matéria bariônica, que é a matéria de nível nosso. Eh, Mira, o já existe na, na, existe uma série de livros falando sobre ciência espírita, espiritismo e ciência. Eh, e você lançou esse livro, nós demos a uma folheada que recebemos há pouco tempo, mas o que a gente vê é com os, os demais livros seus, são livros de fácil entendimento, quer dizer, você consegue pegar matérias mais complexas e trazer para uma linguagem de Todo mundo que lê consegue entender bem. É, mas qual o principal objetivo de você ter lançado esse livro? Espiritismo e a Ciência, e exatamente no século 21 A ciência do século 21 é muito diferente das que a gente já conhece? É, um dos exemplos que eu já dei aí que é a história da matéria escura. Né? Uhum. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos analisar a coisa dentro do aspecto da evolução espiritual. Nós ouvimos sempre dizer por aí que nós estamos em período de transição, em que o planeta tá mudando de um planeta de expiação para um planeta renovado. Nós ouvimos sempre dizer que a importância da revelação do plano espiritual, das, dos ensinamentos, e então, dentro desse aspecto, que nós achamos que o livro poderia é, nos esclarecer muito. Nós, por exemplo, hoje, nós ainda vivemos num planeta em que muito das coisas, como até foi o programa da do, do mês do, da semana passada, aqui na que nós vivemos seguindo leis. E nós notamos, por exemplo, que as leis é, mosaicas, elas tiveram uma importância muito grande porque determinavam o um comportamento. Quando Jesus veio, que de, costuma se dizer que foi uma segunda revelação, Jesus veio para nos dizer, olha, não adianta você se comportar desse jeito se você não sentir e não se modificar. E depois aparece o Espiritismo entrando no detalhe. Mas o Espiritismo ele não vem simplesmente para mudar a ciência, para mudar os ensinamentos de Jesus. Aliás, o Espiritismo é a é baseado em todos os ensinamentos de Jesus. E o espiritismo chegou e falou assim, ah, essa ciência que você está vendo aí, ela deve ser seguida, mas ela deve ser considerada também alguma coisa material. E o interessante desse aspecto é que quando você traz uma ciência material, e uma, uma ciência que até envolve o um aspecto da nossa vida, nós começamos a acreditar muito mais na ciência do que em Deus. Isso que é um aspecto complicado da coisa. Porque quando eu nasci o livro de psicossomática que foi um livro que tinha pelo menos uns 25, 30 anos de estudo, eu falava da que as doenças apareciam em função dos nossos problemas em função da nossa necessidade de evoluir. Então, nós baseávamos as doenças nos sentimentos que nós tínhamos. Mas, de lá para cá, a medicina ela evoluiu tanto que a pessoa não se preocupa mais com a reforma íntima. Ela, muitas vezes, fala assim, ah, eu tô com uma dor de cabeça, eu não vou ver se a dor de cabeça tá ligada a uma vaidade frustrada ou algum problema de comportamento eu estou muito mais preocupado em saber qual é o remédio que me cura, porque hoje os remédios são tão resistentes e curam todo mundo. Por isso que eu comentei no começo que o, o coronavírus é, um, é uma doença ótima para nossa época, porque ela faz a gente voltar a pensar e não simplesmente achar o remédio, porque até o remédio é conflitante hoje. Mas, Piracy, você, e... no seu livro, você tem algumas frases de cientistas é, que vêm justamente corroborar a ciência com a religião. Aqui nós temos uma frase que você colocou no seu livro, um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita muita uh, ciência nos aproxima, essa frase de Luiz Pasteur. E tem outra frase do Einstein que... Ele diz aí: "Quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus." Eh, esses foram dois cientistas muito, muito de, de muitas de muitas ah uh, conhecimento, de muita ousadia inclusive, e eles de, de dizerem isso, uh, não tá na hora de o cientista começar a pensar um pouquinho mais em Deus e ser menos materialista, como nós temos muito cientistas bons, que são muito materialistas? Olha, se você permite, eu vou ler mais algumas frases. Uma delas diz assim, a ciência sem a religião é banca, e a religião sem a ciência é cega. Há duas maneiras de viver uma vida. A primeira é pensar que nada é um milagre. E a segunda é pensar que tudo é um milagre. Mas, do que eu estou certo, é que Deus existe. Mais uma. Sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. A mente que se abre a uma nova ideia... jamais voltará a ter o seu tamanho original. Cada descoberta nova da ciência... é uma porta nova... pela qual encontro mais uma vez Deus... E mais a última diz assim, a busca de Deus, não, a gente busca o tempo todo dizer a Deus o que ele deve saber. Todas essas frases, esses pensamentos que eu li, é do Einstein. E nós não podemos dizer que o Einstein não tenha um significado na ciência. Aliás, ele até hoje é aquele que teve o maior passo na ciência. É interessante, Nossa, é, é interessante você falar isso. Desculpa interromper, eu assim, porque a gente a gente tem visto na doutrina espírita, até por exemplo, se a gente for pegar aquele voltei, né, de de Jacó, que que ele vai visitar os Estados Unidos e visitar Thomas Edson que teve mais de mil e poucas patentes no plano espiritual e fala que ele teve que vindo uma esfera mais mais evoluída para poder se encontrar com ele é, no plano espiritual ea então a gente a gente pode concluir que esse essas esses inventores porque o Einstein ele recebeu muitas é, invent, quer dizer, ele teve muitas contribuições científicas né e por e Thomasites também. São pode ser um tipo de mediunidade? Bom, a, a mediunidade, ela surge principalmente com revelações. E as revelações, elas muitas vezes elas são, como a gente poderia dizer, premonições. Não é profecia, é premonição do no caso, né? Porque é alguma coisa que vai ser descoberta no futuro. Ou Nós podemos dizer que, por exemplo, Jesus, se todo o, o evangelho de Jesus, todos os conhecimentos que sabemos de Jesus, que eu consideraria que talvez a exemplificação fosse a coisa mais importante que ele nos trouxe, como fazer as coisas, não, não adianta, precisa mostrar que você sente, como é que você sente as coisas. tem existe uma passagem em que os os fariseus perguntaram a ele... mas quem é você? E ele disse... eu vim para juízo... aquele que não vê, veja... e aqueles que já veem se tornem cegos. Essa frase... ela como ela foi feita no grego... e como ela foi traduzida para o francês pelo Kardec... Ela, no francês, ela tem uma uma interpretação diferente do que ela tem no português. Quando nós escrevemos o primeiro livro, nós tínhamos escrito, é, de acordo com o um livro do Herculano Pires, do, do Evangelho segundo o Espiritismo, traduzido pelo Herculano Pires, que dizia assim, eu vim, vim para exercitar juízo. Aqueles que não vejam, aqueles que já vejam, tornam se tornam Quando a gente fala exercitar, nós não estamos dizendo que Jesus veio para ensinar alguma coisa. a Ele veio mais que isso, para refletirmos sobre as coisas e nos analisarmos como deveriam ser as coisas. Quando nós lemos outras traduções do Evangelho, segundo outros tradutores, nós vemos alguns que falaram, eu para exercer juízo. Exercer juízo é diferente de exercitar juízo. E aí nós vamos ver como era no francês. E aí vemos a dificuldade que o Kardec teve de tra transmitir para a gente esse ensinamento de Jesus. Porque no, no francês não existe a palavra exercitar. E não existe a palavra juízo. Então, no, na tradução francesa está escrito eu vim, exercitar um... exercer um julgamento. existir um julgamento... significa que Jesus veio nos julgar. Aí eu fui procurar mais ainda... até que eu consegui uma tradução... do grego para o português direto. E aí... a gente percebe que... o Orgulano Pires foi o que mais se aproximou... realmente do fato. Evidentemente... que quando Jesus apresentou isso... ele apresentou todas as parábolas... E esse fato, esse distúrbio digamos, de tradução que ocorreu em 1800, em 1850, 70, 80, quando é, foi traduzido para o português, isso não afetou muito. Mas hoje afetaria muito a nossa atitude se nós ficarmos imaginando que nós estamos estaríamos aguardando ainda o, juízo, o juízo final, como algumas religiões imaginaram até um tempo atrás que em torno do ano 2000 teremos o um juízo final esquecendo de que o processo é evolutivo Jesus teve uma dificuldade tanada de nos ensinar eu vim para juízo quem o vê, veja ou seja, eu tenho que analisar as coisas para enxergar agora se eu enxergo eu tenho que me tornar cego eu não tenho que ficar julgando os outros eu tenho que julgar a mim mesmo mas o oh, Miracê Você também tá informata afirmando aqui no seu livro é, que a nossa o ciclo da matéria para a nossa evolução é a encarnação. Porque nós percebemos que o homem que, que encarnou há 100 anos atrás não é o mesmo homem de hoje, não é mesmo? As as crianças de hoje são totalmente diferentes das crianças de 40, 50 anos atrás. Essa é justamente uma evolução. É, o, o que acontece, voltando a história do coronavírus de novo. Nós quando é, pensamos no nas doenças, vamos supor fazer um caso, uma pessoa que sofre de uma dor de cabeça crônica, ela vai começar a se avaliar, a se analisar, e ela vai procurar perceber que essa dor de cabeça tem certa ligação com a vaidade, com a forma dela se apresentar, com a preocupação dela de fazer o melhor possível e, às vezes, não conseguir, e, ou então não ser reconhecida e tal lidar a doença crônica que a gente se associaria a essa vaidade natural que nós temos. No coronavírus, a coisa diferente, porque ele abrange uma quantidade enorme de, de, de doenças pré-existentes e que abrangeria praticamente todos os nossos sentimentos. Então, aí nós percebemos na, na no coronavírus que a, a razão do ...as causas da morte... ...que podem ser associadas... ...são todas possíveis... ...praticamente... ...até tem pessoas que não tinham sintoma nenhum... ...de nenhuma doença e de repente morreu... ...então... aí começa a mostrar pra gente o seguinte... ...que o mais importante... ...é o uso da vida... ...não é a vida em si, mas o uso dela... ...então nós... ...percebemos que existem pessoas... ...que morreram por alguma comorbidade... ...que tinha. E essa comunidade de alguma forma, de fez evoluir espiritualmente pelo próprio sofrimento. E se não evoluiu ele vai ter outra encarnação que possa ajudá-la a evoluir. Mas mostra também que pessoas que tinham todas as possibilidades de morrer, não morreram. Nós temos, só para ter uma exemplificação, que no Brasil tem cerca de 30 mil centenários E quando a gente vê a lista dos que morreram, praticamente não aparece nenhum centenário. Parece falar não, este tem mais de 60 anos, este tem mais de 70 anos, tal, mas não aparece praticamente centenários. Uma das primeiras pessoas que estavam com a borjonadinha, estava doente que ela foi a primeira a ser liberada, 15, 20 dias depois do da quarentena, era uma senhora de 92 anos. E todos os repórteres foram lá correndo, porque há 92 anos ela sobreviveu. Chegou a ela e falou assim, puxa mas o senhor está muito feliz, tal? Estou assim Por que a senhora sobreviveu? Não, não, estou feliz, porque agora eu posso voltar ao meu trabalho voluntário para ajudar o próximo. Nisso nós percebemos que a razão da vida dela tá ali. Então ela tem razão para continuar vivendo. E quanto de nós que passaram de 60 ou 65 anos se aposentam e falam, agora eu vou estar sossegado? Eu desencarnei. Então, você concorda que os trabalhos voluntários, as pessoas que se abrem, as pessoas que se dedicam aos outros, estão menos, vamos dizer, em condições de pegar o Covid-19? Seria mais ou menos isso, o problema da psico, a, as doenças psicosomática. Tem muitas pessoas que são voluntários que quase não fica doente justamente por causa de trabalhar para os outros. É interessante a gente perceber que o que as leis divinas são tão perfeitas que elas levam em consideração uma série de fatores. Os fatores, por exemplo, da idade, que não faz diferença ser mais novo ou mais velho, Uh, os fatores relativos à necessidade de evolução espiritual, porque simplesmente a prática de ser voluntário não é tão forte quanto a a prática de dar de si o consentimento aquilo que faz. é, é tem uma, tem uma certa diferença entre uma coisa e outra. Eu, eu, recentemente eu tava ouvindo uma palestra sobre piedade É? E nós vimos que a, a piedade está, é, como fala no Evangelho, a piedade é irmã da caridade. Só que, se nós observamos a caridade, ela, normalmente ela é, é, uma, é uma prática que todo mundo acha. Eu preciso ser caridoso. Então, pratica aquilo. Mas, às vezes, não tá satisfeito com a caridade, porque dá trabalho, porque... E no, tem que estar disponível. Agora, quando fala de piedade, a coisa é mais séria. Porque além da caridade que ela tem, ela tem o sentimento de não julgar. Porque a piedade não julga. A caridade às vezes julga. Eu tô ajudando ele porque ele precisa. Quando, ele fala, quando eu falo porque ele precisa, eu tô julgando ele, dizendo que ele é a mim e ele precisa. Agora, a piedade não. Então, o ideal seria talvez ser caridoso e piedoso ao mesmo tempo. Um dos das, próximas mensagens espirituais que recebemos aos 30, 40 anos, aproximadamente, dizia que a caridade sem o voluntariado, ou ser você ser voluntário, não é você ser tipo como voluntário, não tem tanto significado hoje, hoje, na época de Kardec, sem dúvida, tinha. temos pessoal participando aqui eu verci e, e a, fazendo perguntas também então a o daniel rosa entro aqui ó, o nosso irmão é de Moreno também, não tinha comentado, tinha colocado o Arnaldo Alpino também mandando bom dia. A Eli Silva dizendo que quer participar do sorteio. O Fernando Petiti também mandou mensagem. O pessoal tá participando aqui bastante. O Daniel Rosa perguntou: eh, Dr. Berassi pode nos dizer do mecanismo da depuração do perispírito? como causa e reflexo no tratamento do corpo físico pela medicina, em que o espírito somatiza seu aperfeiçoamento? é O o, o doutor não estava aqui na hora da pergunta, mas eu vou responder por ele. <risos> o... Então, eu vou tentar pelo menos responder, né? O que acontece na nossa vida até eu comento no livro, é que o nosso espírito, a gente fala depurar, dá uma sensação assim que vai se recar pedaços do espírito. Porque o nosso espírito, na verdade, como nós estamos encarnados, ele tem uma camada de um campo vibratório de matéria mais pesada do que o do nosso espírito, digamos assim, na sua essência. Então, ele, o nosso espírito, segundo o Kardec, de, depois que descobriu que existe a matéria escura, ele é formado de matéria também. Só que, uma como falo no Livro dos Espíritos, quinta essencial. E dizia ainda no Livro dos Espíritos que não adianta você tentar a pesar que você não vai conseguir. Só que hoje descobriram, através de outros processos, que a matéria escura tem peso. Portanto, é matéria. E essa matéria Ela forma um campo vibratório tão intenso que poderia ser associado até a um buraco negro de matéria escura, que é o espírito. E esse espírito, ele não só segue as leis da gravidade de atrair as coisas uh, quintessenciais, as coisas da matéria escura, mas também ele, ele tem um campo vibratório. At, at. No really Opa! Instalei uma, espera aí, espera aí, bora assim. Instalei aqui um Woop um como alternativa do do Suncash, que a gente está com um probleminha na, tô no rádio acabou soltando um comercial dele aqui. Ah, uh, tá ouvindo então, agora? Você puder repetir a parte que você perfeito. parou, por favor? É, então, como a nossa matéria ela tem um campo vibratório, ela não só, o nosso espírito tem um campo vibratório, ele não só atrai as coisas espirituais que são materiais também, nós sabemos, assim como as coisas da matéria mais tensa. Então, quando nós, é, por exemplo, é, temos um, um problema de relação com a outra pessoa, um sentimento pesado, nós nos sentimos ofendidos, por exemplo. Nós nos ofendidos pela outra pessoa, na verdade. Nós sentimos ofendidos pelos pelos sentimentos que estão ligados ao ofensa. Então, se alguém nos xingou, nós vamos estar, por exemplo, ofendidos pela nossa vaidade que foi tocada. Então, nós nos pegamos as coisas da vaidade, e as coisas da vaidade são coisas necessárias para a nossa vivência material. Então, se nós desencarnarmos numa situação de, de pesar ou de ofensa por alguma coisa ligada à vaidade, nós estamos, o nosso espírito, preso à matéria pesada. E esse, esse peso que tem, que ainda que seja extremamente leve, ele não, não nos permite a depuração perfeita do nosso espírito. Só no momento em que nós conseguimos nos livrar daquilo que nos prende a matéria, que não é simplesmente a encarnação, que nós vamos poder continuar evoluindo. E essa evolução é muito importante. É muito importante mesmo. É como, mais ou menos, a gente diria. Uma pessoa, hoje, ela não consegue transferir-se de um lugar para o outro porque ela tem a sua matéria pesada, seu corpo físico. Mas essa pessoa... Se ela for espírito ela vai conseguir viajar de um planeta a outro. Se ela tiver de, é, separada daquela, daquele peso que é matéria escura, a matéria clara prende a ele ele vai conseguir fazer isso. Seria mais ou menos isso a, a... É, o... e essa e essa limitação também, eh, o o Beracier é uma limitação da até daquela daquela equação que o Eisen trouxe pra gente, recebeu, né? Porque a gente acredita que tudo vem de lá para cá, né? Eh, que é a energia igual a aceleração vezes a matéria ao quadrado. Então se para você poder aumentar a aceleração para chegar do outro lado no outro planeta, você vai ter que aumentar a massa. Ou vai pressionar a massa e você não vai ter como chegar na velocidade da luz. Ninguém conseguiria aguentar, mas isso é uma limitação da matéria, né, da energia matéria que isso vivemos. É, matéria, matéria é, é isso maniônica. não se aplica, por exemplo, a Einstein não foi capaz de, de, de, de determinar um algoritmo para como os mecanismos do lado espiritual, né? E aonde ele sempre tentou achar e nunca conseguiu, que é, é unir a teoria da relatividade geral, que é da, da dos planetas, como é que funciona a gravidade, e a mecânica quântica. Né? Então a e isso só através da ciência espiritual que vai conseguir evoluir, né, no meu, na minha percepção. Eu acho que isso, né? não tô afirmando. Então, a, é, a gente tem que ter cuidado com uma coisa. A matéria quântica ela é é uma, é uma outra teoria paralela à teoria da velocidade da luz, Sim, ela a... não é? Ah, e e a quântica ainda é matéria. Aí o pessoal e aí, fala Não, mas ainda é... é matéria Porque é você pega um átomo Tudo bem, você pega um átomo, o que, que tem menor que um átomo? Uma partícula Aí é onde entra começa a física quântica né Mas essa partícula Continua sendo matéria Não tamo, não estamos falando ainda de, de lado espiritual é é, Tanto que agora Já estão surgindo computadores quânticos que aí é, então... que, que evolui Para essa parte Algo menor que um átomo É, então a ah, é, é um caminho muito muito grande ainda para seguir né e o espiritismo é, vai mas quando, quando a gente fala né? de espírito quando a gente fala de espírito lá no livro no, nos livros da codificação o Allan Kardec já recebe comunicação de espíritos que estão em outro planeta então a lógica a gente sabe espírito pode viajar assim como o viracci falou pode Exatamente. viajar de do um planeta para outro porque desde a de a ciência Espírita já fala isso para gente né aí depois nós vemos os livros de Chico Xavier né de, de, de os livros auxiliares importantes nessas viagens nessas viagens interplanetárias o primeiro livro de Chico Xavier no caso que é a carta de uma morta a, a mãe dele é levada até Júpiter Né? e descreve lá então nós desde a codificação que essa informação em espírito está interessante existe um capítulo aí no livro do dobiraci do que ele fala da, da ele fala da Regeneração no caso da é, a ciência no mundo de regeneração. e ele toca mais ou menos desse assunto aí também né é, agora também toca o, o Iracci também fala da possibilidade das viagens, das viagens no tempo, que era algo que a gente sempre imagina, olha, uma hora vai descobrir que a gente pode ir para o passado, que a gente pode ir para o futuro, e parece que não e é, é muito que... bem assim, e, e, e, si. e, mas é o que fizeram isso com com Chico, né, que quando o Chico relata que quando ele escreveu Paulo de e Estevam, né, ele foi levado para aquela época e assistiu como se fosse um... Hum, tá é... né? Não interage, Mas né? isso é diferente, isso é diferente, para sair nos nossos livros, tanto o no livro Campo de Luz, como no livro, como no livro Das Sombras do Alvorecer, da, da nossa autoria, como uma tela, eles mental, levados, tela mental, levados para São levados para ver isso aí. Mas a questão é você ser levado mentalmente. No caso da viagem no tempo, seria você voltar no tempo Sim. e interagir com aquele tempo e fazer algum tipo de modificação até ou no futuro e ver como que é o futuro. É isso né? aí Interagir com... É isso aí que não dá para fazer, né, Ubiraci? Segundo a, os seus estudos. É, não, segundo não os meus estudos, mas os estudos da ciência, né? Mas, mas nós fizemos uma, uma correlação com o Espiritismo. É uma coisa interessante observar o seguinte, é, o Espiritismo, ele é baseado em leis divinas baseada em lei de Deus. Nós falamos com perspectiva da lei de Deus. E a gente costuma busca fazer uma correlação das leis de Deus com as leis da ciência. É interessante nós fazermos uma seguinte reflexão. Quando, por exemplo, Einstein ele teve a, a, o seu insight, seu sua compreensão do universo dentro do, do, do seu raciocínio, ele escreveu a Teoria da Relatividade. O nome Teoria da Relatividade. Era uma teoria. E aí passaram os cientistas todos a buscarem uma comprovação para essa teoria. Passados alguns anos, Einstein foi lá e falou assim, olha, eu tenho que fazer uma modificação na teoria, porque ela não é bem assim. Ela, ela possui uma matéria extremamente sem peso, que existe tudo mais, e que se explica, e fez a modificação. Só se transforma em lei quando a teoria é comprovada em todos os aspectos. A teoria da relatividade do Einstein, até hoje, é teoria. Ela pode sofrer complementações. É diferente das teorias da matemática, porque na matemática não se tem teoria, 2 são 4. Então, na matemática o que a gente tem são teoremas que são sempre válidos, porque a matemática ela é exata, diferente da ciência que faz o as três em função das teorias. E quando a teoria Quando é comprovada, ela deixa de te teoria. É o caso, por exemplo, do, a gente falou do Einstein, que a teoria do Einstein disse que a velocidade da luz no vácuo ela é o limite de tudo. E, deixa eu... e todo mundo, e, a e daquela Deus... época, começou a tentar provar que o resto estava errado. E deixa eu corrigir dava também, descorrigiu o eh eu falei a, a, o algoritmo errado aqui do <risos> é, e igual a MC ao quadrado eu falei c igual a, vezes m ao quadrado o Professor Arnaldo que me corrigiu aqui né <risos> o Professor Arnaldo você para você ele eh era era novo sempre foi professor do do Ita de física <risos> <risos> então é a igual a M Que é massa vezes aceleração ao quadrado né? Não, vezes Velocidade da luz ao quadrado É, é sim Existe inclusive é, Uma coisa interessante Que no momento que se descobriu A matéria escura a, Essa equação do Einstein Apresentada pelo Einstein Foi modificada né Vocês sabem disso? Não, não É, a equação é a mesma mas é, a definição de, da velocidade da luz que foi modificada, ela não é mais a velocidade da luz no vácuo é a velocidade da luz no espaço já que o vácuo não existe isso é uma coisa interessante que a gente não percebe muito se não ficar atento é. É. Rodrigo, Ô, Rodrigo vamos, vamos ver quem tá aí e ir para um comercial? Pro inter... vamos, vamos sim o uh... Jorge, vamos falar do evento de hoje, porque tem muitas pessoas que vão começar a fazer o almoço, mas eles não fazerem, não começar o almoço para ir buscar o arroz carreteiro lá na AME, que é justamente é. em prol da, da obra lá do, do, do nosso... É, da, da, é, da construção que nós temos lá na AME para abrigar vários eventos espíritos aqui da cidade. Então, nós gostariaríamos que as pessoas não fizessem almoço e fosse buscar o arroz carreteiro lá na então eu não falei nada no começo justamente porque não tem mais né não tem ah, mais não? Arroz carreteiro. que a gente tinha colocado para encomendar antes que como não vai ser servido lá então a gente precisava ter uma expectativa né uma, uma de quantas pessoas iriam então na, na ontem meio-dia nós fechamos o nós fechamos o caixa né Então, não dá mais para encomendar, não. Por isso que eu não falei mais nada. Só as pessoas que encomendaram que a partir das 11h30, e das 11h30 e às 13 horas ir lá retirar, né? Agora, não dá mais para encomendar agora. ontem a partir da foi tarde... E foram vendidos muitos? Muitos, vendido, não, Nem tantos, né? Foi vendido razoavelmente. Mas aí não dava para a gente... Se nós fizemos uma expectativa, não adianta você comprar coisa demais para fazer e sobrar, né? Não ah, adianta. Sim. Quando a gente abre para a pessoa ir almoçar lá, a gente sabe que vai aparecer muita gente para almoçar, né, aí a gente já faz bem mais do normal, mas como é encomenda, a pessoa só vai lá retirar, a gente sabe que as pessoas não vão para lá, para almoçar, então a gente fechou o pacote, né, como tem feito em todos os lugares, no dia do bolinho caipira também, quem encomendou foi lá e pegou no dia, e as, é igual o kit do, lá da Recando de Luz Irmã Sheila, eles estão fazendo agora o kit de festa Julina então tem um kit já dizendo o que que é a pessoa compra antes e passa no dia e pega o kit e vai embora então eles vão montar a quantidade de kit que as pessoas pediram, não dá para ficar fazendo muito né porque nessa época a gente perde a mão é. no caso do, do é, de você não saber que as pessoas não vão assim como vão nos demais eventos, por isso que eu não falei mais nada sobre o arroz, mas quem comprou por favor vá lá retirar, daqui a pouco nós vamos para lá legal, obrigado é, Rui obrigado pelo... vamos para os comerciais que a Graça já tá falando aqui intervalo, intervalo nossa diretora aqui é, eu vou aproveitar aqui para também comentar sobre sobre aqui também alguns comentários né deixa eu abrir aqui para mim já apareceu então tem bastante gente mandando um abraço aí para os nossos ouvintes da, do Rio de Janeiro né que tem bastante gente que participou do programa que é lá do, da pai bem é, e também é, participando aqui conosco escutando o programa a gente agradece aí o carinho e a audiência a, a Marta Mara também entrou aqui o João Ramalho a Neusa Ah, lá de São Paulo, a Yara Lucia Piva, a Marta Gonçalves Santos também falou que gostaria de participar do sorteio. Quem tá entrando pela primeira vez, comente aí a sua cidade, de onde que você é. Ah, a Tabaraci de Souza Leal, conhece o Iberaci? Falei certo? Espera aí, ah, repete, repete aí que eu tava no mute. Repete aí Iberaci que tava no mute aqui. É o Tabaracides Fazaléu que eu tô vendo aqui, ele é o meu irmão. <risos> tá, eu tá prestigiando o programa aqui. Dele. E tem a Norma do Santos Vieira, que também é minha irmã, ela tá ah, entrando aí. Que legal, bacana. E a Norma Santos Vieira aqui, mandando um, um alô a ah, ah, o forcato deixou uma pergunta mas a gente volta com essa pergunta depois do intervalo né ele falou para você não acha que quem acredita na ciência indiretamente está acreditando em Deus aí a gente comenta depois do intervalo essa pergunta do forcato o Zé do Espírito Santo também mandando bom dia amigos vivencianos muita paz a todos fé em Deus que vamos sempre superar essa pandemia né mas já deixa um alô um abraço para o Gustavo lá que tá escutando a gente a Irene e Ricardo Carmona participando aqui com a gente Jorge Mendes Júlio César de Franca lá de Curitiba um abraço para os ouvintes de Curitiba gente que tá participando aí também a Claudinha Ribeiro Lúcio Silva o oestecio deixou uma pergunta também a gente retoma depois então com a pergunta do Aécio e a pergunta do forcato tá se vocês tiverem mais perguntas deixa aí para gente e a gente retoma depois do intervalo é, obrigado pela participação É, no, eu esqueci de falar mas é, a gente tá tendo também participação no Whatsapp e Jorge, não, no Whatsapp não que eu, eu liberei depois para o pessoal é, mas no Facebook a gente tem tá tendo participação Eduardo Gomes de Santana entrou lá, Regina Spak também está participando a Vilma Lima lá de Leme da terrinha do, do, do Rui é, um grande a... abraço mandando um abraço para os nossos ouvintes de Leme Rosângela Costa Weder Ribeiro de Oliveira Doli Cassal, Marcos Fugail Gama que sempre está aqui prestigiando <risos> também ele falou que acho que o Welder está perto do Jorge com a Aerobus dando interferência. <risos> Mas eu acho que agora já normal já normalizou. O pessoal confirmou aqui que tá tá bem. É só a rádio que ainda não subiu, gente. Eu vou testar agora na hora do intervalo um outro software para que substitui o outro que a gente estava usando, por isso que apareceu aquele barulho no meio. Abelcs de Menezes lá de Caruaru participando. Eh, é... O Marcos perguntou aqui, como o senhor Ubirassi prevê os tratamentos para saúde daqui a 37 anos, tempo estimado para estarmos no mundo de regeneração? Então a gente volta aí com a pergunta do Marcos, o Gael Gama também. A Célia Regina Lima, a de, da Silva, perdão, a Lúcia Helena de Souza, a Maria Cristina também aqui da, do Divino Mestre participando, mandando um abraço para a Maria Cristina. Ana Maria Silva, tem bastante gente participando aqui no Facebook. O Arnaldo Pardal, que sempre tá aqui com a gente também. Junior Rodrigues, a Márcia Machado lá de Portugal, tá lá escutando a gente também e a Marinete Faria. Obrigado pela participação de vocês e a gente volta já já. Então vai com qual música, Jorge? A música que nós vamos pôr agora é Doctrina Espírita com o grupo Ame. <música> musical, oferecimento, grupo musical Castelão, levando o evangelho através da música. Esse é o programa Vivência Espírita e a gente não pode deixar de divulgar o nosso novo aplicativo, né? O aplicativo do Vivência Espírita. Então a gente eh acessa aí o app.vivenciaspirita.org para poder baixar o aplicativo, interagir aí com os programas, escutar música, tem bastante música que toca durante a semana. É, e escutando aí também, a tá, para interagir, mandar pedido de músicas, ver a programação da, da rádio, então tá bastante legal, tem bastante opção aí, até despertador a, do com a música, com o, o aplicativo, acessar as redes sociais, mandar recado pra gente, participar de chat, até a câmera ao vivo, vocês podem ver, se clicar em câmera ao vivo aqui, vai ver a gente aqui no estúdio quando tiver ao vivo, tá, tá. É, lembrando aí que a gente tá com um probleminha técnico, eh, não não está transmitindo ainda pela rádio. Infelizmente aqui a gente não ainda não funcionou o software, mas isso aí a gente vai ajustar e no próximo programa já vai estar transmitindo nos próximos, né? Então a hoje a gente tá aí com o nosso irmão Ubercide de Souza Leal né que lançou o livro espiritismo e a ciência no século 21 a gente tá batendo um papo né sobre é, a doutrina espírita e ah, o espiritismo frente à ciência e para o século 21 então vamos continuando com o bate-papo aqui é, a gente tem algumas perguntas para oberci que foram feitas pelos nossos pelos nossos ouvintes é, começando aqui Pelo, o, pelo Facebook. O Marcos Gael Gama entrou aqui e fez uma pergunta. Deixa eu só retornar aqui. Biraci, é, como você prevê os tratamentos para saúde daqui 37 anos? Tempo estimado para estarmos no mundo de regeneração. O que acontece, é uma pergunta do Marcos, mas, o que acontece é o seguinte, que nós já estamos de parte de nós, no mundo de regenerações. Nós já estamos nesse mundo. Só que nem toda a população está nele. É, existe uma transição que para uns demora mais uma encarnação, para outros demora mais algum alguns anos, e muitos dele que estão nesse mundo de regeneração são espíritos regenerados que estão encarnando agora. O que acontece, portanto, é que nesses próximos anos, as coisas vão continuar evoluindo dentro da ciência. Então, a ciência, cada vez mais, ela vai continuar possibilitando a ciência, por exemplo, da medicina, tratando de pessoas, mas, ao mesmo tempo, cada vez menos as pessoas, os espíritos desencarnados, necessitarão de sofrimento para evoluir. Esses espíritos é, serão, daqui para a gente, espíritos construtivos, objetivarão a melhoria de todos, a, eliminando o sofrimentos né, do próximo. Porque sempre haverão espíritos que, apesar de terem evoluídos ainda terão algum sofrimento de necessidade para dar um passo a mais. É, nós temos que lembrar sempre que as provas que nos são apresentadas, elas são apresentadas para nós nos aferirmos. no próprio Pai Nosso, quando rezamos Pai Nosso, nós falamos isso. As provas são necessárias para nós nos aferirmos, não para nós nos uh, sofrermos. Se nós estamos num mundo de sofrimento, nós vamos ser que nem aquele aluno que o professor dá a matéria, o aluno estuda, E ele estuda porque é forçado e quando passa na prova ele viu que aprendeu aquilo. No mundo de no mundo de regeneração, nós estudamos por nossa própria necessidade, para o nosso crescimento, e quando lá surgem as provas, nós verificamos que se nós realmente melhoramos ou não. Então, respondendo diretamente à pergunta, nós vamos perceber que nós evoluímos e da nossa evolução... precisamos mesmo de sofrimento... e mais naturalmente... a ciência médica... por exemplo... estará aí uma evolução tal... que não necessitaremos do sofrimento... nem por um lado... nem pelo outro... Ótimo... e e aqui a gente tem outra pergunta também... que é a, a pergunta... deixa eu liberar aqui os comentários... A gente tem a pergunta do Forkato, que foi feita há um tempinho. Deixa eu só localizar aqui. O você não acha que quem acredita na ciência indiretamente está acreditando em Deus? Meu amigo Forkato, um abração para você. É, quando, quanto acho que vale a frase do, do que eu, o Rui citou no começo do pasteiro. E quanto mais nos aprofundarmos na ciência, nós vamos acreditar mais em Deus. Mas, no começo do nosso conhecimento científico, nós somos exatamente o contrário. Nós somos que nem o também que se movia, não cria. Então, nós temos que, para ver, temos para crer, temos que ver. A ciência, quando ela é meia superficial, ela causa dogmas. Como é que isso é verdade, se não tá provado? Por exemplo, quando nós falamos há pouco sobre aquele aspecto de voltar no tempo, em termos de filosofia ou em termos de ciência, voltar no tempo é um fato, ou um volta ou um volta. Mas quando nós chegamos à conclusão e a ciência prova que não dá para voltar no tempo, porque não existe a dobra do tempo porque o espaço não tem dobras, o espaço é contínuo, é plano, como se costuma dizer na definição da ciência hoje. O universo é plano, ou seja, ele tem curvaturas, mas não existem dobras. Se não existem dobras, não dá para voltar no tempo. Para o espírito, isso é muito importante, porque se desse para voltar no tempo, eu ficaria pensando o tempo inteiro de tentar corrigir as coisas do passado. Eu até faço isso. Dizem que uma mentira é, repetida várias vezes se torna uma verdade. Naquela e tentativa de ter chegado lá atrás e não ter cometido aquele erro, para o um erro não hoje. Mas não. olha vale o que Chico Xavier disse. Se nós fizermos o passado, nós não podemos modificar, mas nós podemos fazer um futuro melhor hoje, fazer um futuro correto. Modifiquemos-nos. Porque o passado só nos serve para exemplo serve para observarmos os riscos, os, o que cometemos, para não repetirmos mais os erros. Senão, nós não estaremos evoluindo. Era isso, Rodrigo? Sim. É, e também a gente tem aqui outra pergunta, que é do nosso irmão Aécio, é, só antes de comentar que a Valéria, lá do Rio de Janeiro, que disse, concordo com o Biraci, percebo que algumas pessoas aposentam-se e ficam em casa para aproveitar a vida e acaba descon desencarnando. Para os diabéticos, o trabalho é de suma importância. Legal, galera Obrigado pela contribuição aqui. Ah, o Aécio César, que é o nosso colunista do site, Luz é infinita, então entra lá no vivênciaspirita.org para acompanhar. Ele sempre publica nas quintas-feiras os artigos aí comentando as obras do Chico. E ele pergunta aqui para o Freud disse, a religião é uma ilusão dispensável. Podemos considerar que o espiritismo, a ciência, a medicina estejam interligadas num conhecimento supostamente inabalável? Sim. Olha, o, a gente que estudou um pouco da psicologia da... O, o Freud, ele dizia também que o ser humano não é racional. Ele é racionalizador. Sim. E nisso ele tinha razão. Porque nós inventamos as respostas para os nossos erros. E... Agora, se nós conseguirmos entender bem a nossa vida, nós acabamos nos aproximando de Deus sem ter uma religião definida. A religião ela pode ser uma desculpa, mas nunca pode um objetivo de vida. Ter, ter, ser, ter religião é amar ao próximo como a si mesmo e não simplesmente seguir o espiritismo, ou o catolicismo, ou o protestantismo. Mas todas as religiões acabam, de alguma forma, nos ajudando, desde que nós saibamos é, ter compreensão do do que é a religião objetiva, que é nos levar em direção de Deus. Evidentemente que, quando nós comentamos no livro os aspectos do espiritismo, nós estávamos tentando, ou estamos procurando chegar e mostrar no que o Espiritismo ele não é, apresenta a sua ciência sem explicações. E, ao mesmo tempo, a sua ciência está ligada à ciência do homem. Só que na época em que foi escrita 150, um pouco mais de 150 anos atrás, Não existia matéria escura. Então, quando se falava, por exemplo, que o o ser humano, é, tem, o espírito tem matéria, achava-se um absurdo. Ao mesmo tempo, quando se falava que dava para se viajar de um planeta a outro, é um absurdo também. Porque como é que dá para viajar de um planeta a outro se não tem uma matéria de apoio ao espírito que está se deslocando de um planeta a outro? Quando se falava que a lei do, de Deus é evolutiva, quando se falava do, do sistema é, universal em que o, o universo é pulsante, se é pulsante, não é evolutivo. Ele é evolutivo e involutivo. Então, teria um momento que nós estaríamos evoluindo, ou seja, o universo estaria encolhendo. E, não tanto hoje tá comprovado que o universo é expansivo e acelerado. Então, nesse aspecto que nós temos sempre que pensar que o nosso ser, independente do, da visão de, que nós tínhamos tido há 100 anos atrás, como Freud, por exemplo, 80 anos atrás, um pouco mais de 80 anos atrás, 100 anos atrás, o Freud ele definiu as coisas de acordo com a visão que ele tinha na época. É, o Biraci... Tem mais uma pergunta aqui, da Derli. Agora ela tá falando de psicosomática. Ela tá perguntando assim, é, as doenças psicosomáticas, que geralmente são provocadas por algum sentimento que a gente tá O sentimento é igual para todo mundo? Por exemplo, se a pessoa tem mágoa, ela vai ser afetada no, na parte renal, nos rins? Todo mundo vai acontecer isso? Por exemplo, depende de uma pessoa para outra. Varia de uma pessoa para outra. O que acontece na, nos sentimentos nossos é que os sentimentos eles têm ligações com o que a gente costuma chamar de arquétipo. Então, eu posso dar o nome que for. Eu posso estar no, no país que, se, que estiver. Aquele sentimento meu existe. Pode ser que ele seja tenha um outro nome. Ou pode ser que eu não aceite o sentimento. Então... Ele, de um para outra sempre o mesmo. Um arquétipo do, do Jung, por exemplo, quando a gente fala mão de vaca, mão de vaca é fulano egoísta. Então, se em um outro lugar não for mão de vaca, for mão de boi, ou for mão de bezerro, ou for, for mão de cabra, não importa, o arquétipo é o mesmo. Então, Aquele que se sente egoísta, ele vai, por exemplo, apresentar problemas ligados aos membros superiores, dor nos braços, dor nos dedos, tudo mais. Então, a, a psicossomática para, para todos é igual. Às vezes, nós confundimos, por exemplo, ciúme com inveja. Então, se a inveja e a gente está tratando... Que tentando melhorar o no ciúme, não vai resolver o problema. Se é ciúme, a gente tá tentando resolver o problema imaginando que é inveja, não não vai resolver o problema. Eu me lembro de uma vez de uma pessoa que sofria de dores de cabeças enormes. E um dia ela se apresenta a falando assim, olha, eu estou com uma dor de cabeça absurda, eu não sei o que fazer, eu não suporto mais essa dor de cabeça. E eu, na hora... É, sem querer falei para lá ah, mas isso deve estar ligado a sua inveja ela falou, não, não não sou invejosa não, não sou invejosa ela falei ah, inveja? ela falou, ah, você disse inveja, não, não, desculpe é é vaidade por acaso alguém comentou alguma coisa que você fez ela falou, meu chefe acabou de dizer que a carta que ele escreveram está muito mal escrita E eu me dediquei tanto a ela. Falou, é isso mesmo, é a minha vaidade. Eu falei, mas como você pode afirmar tão certamente? Porque a dor de cabeça passou. E nunca mais ela teve dor de cabeça. Porque ela passou a perceber que não dependia simplesmente dela a vaidade. Dependia de como as pessoas olhavam para ela. E ela não gostava de críticas. Então, o sentimento, respondendo novamente a pergunta, ela... O sentimento em si, ele não muda, na psicosomática. O que pode mudar o nome que a gente dá a ele ou a incompreensão que a gente tem com ele. É, Rodrigo, temos temos ouvintes aí? Ou 20? A temos, rádio já voltou, né, também? Já, acabou de acabou de voltar, eu tive que instalar um outro programa aqui, eh, para poder voltar, mas ainda não voltou então a rede doutrina e a espaço espíritos que eles vão ter que reenviar as configurações para mim. Mas a, a Vivência Espírita já está funcionando. Então, abaixa aí o aplicativo e escute a rádio a, ao vivo também. app.vivênciaespírita.org para baixar. Para Android, tá? ainda não tem para Apple. Quem tem Apple, é, a maçãzinha, é só baixar o iTunes, o quer dizer o In, o Rádios Net e, e pesquisar a Vivência Espírita lá. Que aí vai ter acesso ao aplicativo do Vivência. Então a, a, é só participar e é bem, muito legal que você tenha os programas. Sexta-feira a gente tem o programa Seja Mais Feliz, às 8 horas. O programa Saúde e Bem-Estar, às 10. O programa da Criança do 21, às 18 horas, na sexta. E lembrando que domingo agora, depois do, do, do nosso programa, às 10h30, tem o programa Prosa Criativa. É, a gente está tendo participações aqui no... no Youtube, bastante gente que está participando. A Cleia Globo lá do, de Uberaba mandando um bom dia aqui também. disse que quer participar do sorteio. Aldete Barbosa também comentando. É, aqui, a, só abrir aqui a tela, já tá aparecendo para vocês. A, a Tânia lá, Arctect Actus, que a Tânia, participa, viu uma parecida. A Juliana lá de Montevidéu, que participou aqui do nosso programa o Arnaldo Dalpino perguntou aqui, como o Beraci vê aquelas que oferecem serviço de cura quântica e coach quântico? O que que o Beraci acha sobre isso? Hoje em dia, toda pessoa que busca um tratamento, ele está focado em duas coisas. Uma... É na compreensão do problema que ele tem. E a outra é na, no efeito do próprio tratamento. Há cerca de um ano atrás, foi feito, se não me falha a memória, na Alemanha, uma pesquisa que verificou que o próprio remédio alopático, que a gente sabe que é aquele remédio que tem uma, uma ação direta no corpo, ele funciona também se nós fizemos o trabalho adultoso dele com placebo. Ou seja, nós temos alguns comprimidos para o um grupo com remédio real e outros damos com placebo. E curava do mesmo jeito como se faz na homeopatia a pesquisa para um remédio. Ou como se está fazendo hoje, a pesquisa para a vacina. Então, o uso da vacina é, se aplica em pessoas que sem o efeito da vacina... e outros com o efeito que deveria ter... e isso se verifica sim, realmente... há uma diferença entre o que foi tratado... e o que não foi tratado... mas é duplo cego... nem o um médico pode saber... porque o um médico, na sua influência... ele pode cuidar a pessoa... então, quando nós falamos, por exemplo, da quântica... se um médico consciente... que faz um tratamento holístico... ou seja, ele trata do paciente ele usa a ciência. e ele faz com que o paciente se modifique, evidentemente que o tratamento vai funcionar principalmente porque de alguma forma está mexendo com as energias da pessoa e, e temos aqui também a pergunta a, na verdade a pergunta foi para Jorge, onde compro uma camiseta dessas do Chico Jesus e Kardec? <risos> e aí, essa camiseta nós fiz essa, essa camiseta nós fizemos para irmos lá no encontro dos amigos do Chico o ano passado lá em Jundiaí aí nós Coitada, mandamos fazer gente. porque esses, logo, esses logos esses logobo que vocês verem aí é chapado né de Jesus Kardec Chico nós temos a mãe de Manuel de tudo foi o Nil nosso amigo Nil que criou aqui para o evento do Chico em 2017 então de vez em quando a gente manda fazer igual tem o um logotipo aqui atrás de mim tá vendo atrás da minha Atrás da minha tela aqui tem o logotipo então, dos três também que é lá no nosso estúdio, é, nós temos essa aqui, gigante lá no nosso estúdio aí que o Rodrigo tá lá. Então é, é a quem faz aqui mesmo é a Juliana. Juliana é minha filha, ela faz camiseta de vez em quando quando a gente encomenda, né? E agora essa essa que o Rodrigo tá usando foi foi do ano passado. Esse ano nós não fizemos Ainda não, mas fica de olho aí. Quando você quiser, a gente manda fazer. Sim. Se quiser encandar, a gente manda fazer. Mas o né? Rodrigo e Jorge, mas não é só camiseta. Tem pessoas também que pergunta a respeito da caneca, dessa caneca bonita que nós temos aqui. ó Como é que faz para comprar, para adquirir essa, essa. essa caneca? Então, essa daí nós fizemos também para dar de brinde para as pessoas que ajudaram a gente na construção do estúdio. né aí Nós fizemos para dar de brinde e ficamos com algumas também para usar no estúdio para os ouvintes, para os convidados tomar uma aguinha lá quando a gente tá no estúdio. Também a Juliana que faz também, só, é, só que a gente manda fazer quando precisa, né? Assim tá, atualmente não tem. Se mandar fazer, a Juliana vai morrer de rir de alegria para fazer, para ganhar um dinheirinho. De... Legal. Aí eu acho que a gente tem que fazer umas campanhas de vez em quando, aniversário alguma coisa assim, fazer e também sortear para os nossos dos nossos convidados. É legal. Dos nossos, é legal é fazer as canecas, fazer as camisetas e sortear Fazer uma camiseta do da propaganda da Rádio Vivência Espírita, do, do, do, do nosso site, assim, colocar e também sortear para as pessoas. Legal. Basta o Rui liberar as finanças, né? Porque o dono do dinheiro é o Rui. Ele que libera o dinheiro. É? Ele liberar o dinheiro aí, a gente manda fazer camiseta, manda fazer caneca, manda fazer tudo. É. Isso, isso não é... Isso não é problema, isso é solução, viu, Jorge? Olha, quando dá problema técnico, a culpa é minha. Quando falta dinheiro, a culpa é do Rui. Por isso que eu fiquei sem, eu fiquei sem função aqui, porque a minha, a minha é só cobrança. Eu só faço cobrança, então para mim é bem mais Agora, eu sou mal de vaca, viu, é, viu Miracir? Sim. Eu sou muito pão duro com o dinheiro dos outros viu? <risos> Eu vou avisar porque não parece <risos> <risos> o, a, E a Valéria entrou aqui também Fez uma pergunta para o si. Na opinião dele Sobre a evolução dos espíritos Que estão reencarnando Nas escolas e grupos de evangelização Percebemos crianças Altamente evoluídas Com muita sabedoria O que, que você acha sobre isso? É o que nós comentamos há pouco, que nós, espíritos, estamos em fases é, diferentes da nossa vida encarnada. Então, existem espíritos que estão nascendo hoje que já passaram pelas necessidades espirituais de sofrimentos e que elas vêm nos trazer ah, ensinamentos novos, Mas nós temos que tomar muito cuidado porque faz parte da responsabilidade de nós que não somos que nem eles de orientá-los devidamente. Então, essa educação que talvez seja a grande necessidade do século 21 saber educar, saber orientar, é a que vai possibilitar o crescimento espiritual do mundo como um todo. É, Rodrigo, então Sim. você estava falando aí do, das cobranças, aí o Marcos o Gai, escreveu aqui no, na, no site da, no, no nosso WhatsApp né Ele falou, tem bastante gente perguntando sobre camisetas, sobre canecas, sobre essas coisas. Será que não tá na hora de conseguir fazer uma lojinha aí do Vivência? Então agora a cobrança é para Eita. o Rodrigo, se ele fizer é, a lojinha... Então, e, se, e, o, e o Jorge é o despete, só vai dispara, dis, disparando. É, e o... Se o, se o... Rodrigo fizer a lojinha, uhum. a gente coloca aí os livros... Eu acho a... que a gente pode pensar ah, numa coisa uma coisa mais simples que uma loja, né? Para não, não ter que ter uma loja, toda uma infraestrutura e tudo mais, ficar com uma característica comercial que não é o objetivo do Vivência é fazer um formulário de, de pedido ali mesmo né que aí a gente dá uma função para Jorge, eu mando esse formulário direto para ele também, também, passo, Juliana, passo, passo direto para a Juliana que faz as camisetas e as coisas já passo para ela direto para mim não precisar ir lá no correio nem nada levar né? Não, mas a livraria, livraria talvez possa dar uma dica aí para vocês Uhum. Uhum. É, é, é. <risos> fica um ping pong aqui mas, uh, <risos> mas é legal Marcos gostei da ideia e, e vou legal, vou mesmo. pensar com carinho aqui pra gente poder fazer por exemplo um, um formulário, a pessoa escolhe lá a caneca, a camiseta, até bom que aí ajuda também o programa, né ajuda a pagar as contas e... Ó, semana é... eu prometo que a semana que vem a gente dá uma resposta para isso, hoje mesmo eu falo com a Juliana como que ela poderia ajudar a gente para gente dirigir os pedidos direto para ela. Sim, Depois ela só né? passa a Sim, comissão. Ajuda o, a gente também no programa. Né? Jorge, inclusive os seus livros, e o livro, por exemplo, do Miracy, se alguém precisasse, já poderia fazer um pedido aqui, a gente mandaria. que o Miracy ficou de trazer para a gente é, outros livros, mais livros, mas tá aí com a dificuldade da gente de de, de, de, de aproximação Mas nós poderíamos até fazer também os seus livros, quem quiser. Que outro dia nós vimos aí que há pessoas querendo saber como é que faz para adquirir o, o livro da Marcela, outros livros seus, poderia ser feito inclusive por essa lojinha, né? Virtual. É, isso aí, isso aí já seria uma coisa mais direta nossa mesmo, né Rui? Porque na realidade o livro do Biracic, por exemplo, são da editora Aliança. Então a gente adquire com tranquilidade pela Editora Aliança. Seria algo a mais a gente ler. Igual os meus livros pode ser adquirido direto na Editora Dionísio também. Mas é, dá para a gente fazer isso também, né tranquilamente. Por exemplo, as pessoas procuram muito o livro do Birassi aqui porque as pessoas querem a coisa mais fácil possível. Eu, eu também, todo mundo quer adquirir do jeito mais fácil possível. Se eu mandar ela entrar lá na Editora para comprar, ela fica aí ela deixa para comprar outro dia e não compra mais. É esse negócio tiver direto é mais fácil. Mas na livraria Casa do Caminho também, aqui em São José dos Campos, tem os livros do Ací e tem os livros os nossos livros lá também. Mas obrigado pela dica e pelo aviso, vamos procurar incrementar isso aí também, né? Com o Rodrigo, é claro, ele que tem que criar. Legal. Mas isso aí, isso aí é legal, fácil de criar. É, não uma loja inteira, né, mas um <risos> formulário fica mais fácil. E a, e aqui também a gente teve participações É, a gente tem que ir para o momento de gavalha, né? Isso, a gente e vamos para intervalo, momento. Rodrigo. Aquele intervalo tá. mais curto, mas coloca Sim. a música também agora. Ok. Então, a uh, vamos depois a gente volta com as perguntas, porque senão não vai dar tempo da gente sortear e, e ir para o programa também. E, e aqui, a gente vai com qual música, Jorge? Vai com a música Evolução, do Grupo Castelã, em homenagem ao livro do, do Biracique, no começo mesmo ele trabalha essa evolução, uma é, evolução da matéria, evolução do Reino mineral, vegetal e animal. Então essa música para em homenagem ao Ibiraci hoje, do Legal. Grupo Castelã. Legal. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Está ouvindo programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12 3921 3009. Programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado. O depósito de seu depósito. Então esse é o momento, momento espírita. E estamos estamos aqui hoje com o nosso irmão Ubiraci e a, e a gente vai soltar é o momento Espírita número 32 O momento Giga Vale chamado cinco preciosidades e pedir pro nosso irmão verci comentar para gente para nós aqui então a fosse só um minutinho e aqui E Cinco Preciosidades Na sua infinita bondade, Deus providenciou que nosso corpo fosse feito maravilhosamente Com sentidos que nos ajudam a perceber suas obras e ter prazer com elas Se estamos ouvindo esta mensagem, é porque somos dotados do sentido da audição Graças a essa preciosidade, podemos notar as nuances de tom de voz de uma pessoa querida, o sussurro do vento entre as árvores, o farfalhar das folhas caídas roçando o chão, a risada gostosa de uma criancinha. E quantas emoções nos são propiciadas graças à audição. A doçura da canção de Ninar, o encanto de uma sinfonia, a cadência arritmada dos versos de um poema, uma declaração de amor. Mas Deus, que nos criou no íntimo de nosso ser e nos teceu no ventre de nossa Mãe, nos brindou ainda com o sentido da visão. É Ele que nos proporciona momentos agradáveis de contemplação da natureza. Graças à visão, nos extasiamos com as bochechas coradas de uma criança feliz com a chuva caindo sobre os campos, o vermelho, dourado e violeta do pôr do sol, a escala de cores do arco-íris. Tudo graças ao olho humano que é capaz de distinguir mais de 300 mil cores. Artefato inimaginável, próprio de um Deus infinito em seus atributos. Um Deus que se esmerou ainda mais e nos deu o olfato que nos permite distinguir uns 10.000 odores. O aroma da nossa comida favorita, o delicado perfume da violeta, que se distingue do jasmim, do cravo, da sutileza da camélia, da exuberância da lavanda. Quem já não se extasiou com o cheiro da terra molhada pelas primeiras gotículas da chuva? E que sem dizer então do tato? Esse sentido que nos permite sentir a brisa suave no rosto o abraço caloroso de quem amamos. O tato que nos permite sentir o aveludado pelo do gato manhoso que se espreguiça na tarde quente. Também a aspereza da lixa e a suavidade de uma fruta. E basta que demos uma mordida numa fruta para que entre em ação o paladar. Nossa boca é inundada por uma mistura de sabores sutis à medida que as papilas gustativas captam a sua complexa composição química. De fato, temos motivos de sobra para exclamar com o salmista Quão abundante é a tua bondade, ó Deus! É bom que pensemos a respeito dessas preciosidades que são os nossos cinco sentidos, para que os utilizemos de forma mais plena. Portanto, que nossos olhos saibam descobrir a beleza, o encanto da manhã que se lança luminosa espancando a noite. Que nossos ouvidos se aprimorem na captação dos sons mais delicados, descobrindo a gota que cai devagar, escorrendo da nuvem preguiçosa, o canto longínquo de alguém saudoso. Que nosso olfato se detenha na descoberta de aromas sempre novos que a natureza oferece. Que nosso tato se aprimore no abraço, na carícia, no aperto de mão espontâneo e fraterno. E quando estivermos à mesa sentindo o sabor que nos causa prazer, lembremos de Deus e aprendamos a louvá-lo enquanto nos deliciamos com a pizza, o cachorro-quente, o sanduíche predileto, o sorvete, o arroz com feijão. Aprendamos a agradecer ao Pai por nos ter oferecido para nosso prazer na Terra essas cinco gemas preciosas. Pensemos nisso hoje, amanhã e sempre. Esse, então é o momento momento espírita, momento de gavale, e a gente pede aqui para o Virací comentar para a gente, por favor. Esse texto é traz a possibilidade nossa de uma reflexão. Na nossa vida, Deus nos dá tudo praticamente necessário para que possamos evoluir. E nessa contemplação, dessas maravilhas todas através dos nossos sentidos, nós temos que expandir isso para o nosso próximo. É exatamente isso que car caracteriza a nossa evolução. É, diante de, de tudo isso que nós temos, nós conseguimos fazer, com que aquelas pessoas que não conseguem fazer isso, consigam. Existem pessoas que têm uma série de deficiências, às vezes não são nem deficiências físicas, são deficiências de compreensão. E se nós tivermos a possibilidade, do nosso exemplo, não nosso, das nossas palavras, mas do nosso exemplo, e levar a elas o amor, o carinho, a compreensão, a piedade, nós estaremos fazendo aquilo que Deus deseja, né? e apresenta a todos, até aqueles que ainda hoje são cegos vendo. E é isso que eu vejo de, de, dessa mensagem extraordinária. Temos que pensar nisso na nossa vida. Nós não podemos simplesmente parar, fazer aquela reflexão do próprio texto apresentado orienta. Legal. É assim acho que tá tendo um, algum barulho aí eu acho que quando você talvez esteja batendo na mesa ele deve estar capturando o micro somm do seu microfone é só só para alertar aí porque tá, tá saindo, é tá dá para ouvir tudo aqui o, o barulho talvez você não, agora não agora não agora tá normal é, então tá bom vou encerrar aqui o um momento é, e a gente já volta já num oferecimento de gigavale atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens então voltando aqui, a gente a gente tá quase encerrando, né, já, já fazer mais uma pergunta aqui dos ouvintes a, a Cléa Globo entrou aqui, quer dizer, a Valdez Medea, Valdez Medea pergunta, como já ingressamos no mundo de regeneração, teremos ainda encarnação para expiações, o que, que você acha? Olha, a impressão que temos é que o, o nível espiritual ele é muito variado, é, às vezes existem pequenas expiações necessárias, vamos dar um exemplo, um determinado vício que a gente pratica mas não não prejudica ninguém mas nos prejudica. Então, de repente, nós, por exemplo, vamos imaginar o fumo, nós de repente, nascemos com uma expiação de ter uma deficiência respiratória para corrigir esse vício. Então, existem pequenas expiações que poderão ocorrer, mas aquelas grandes expiações da maldade humana têm tendência a desaparecer por conta de que esses espíritos não terão condições mais de encarnar na Terra. Só para complementar aqui um pouquinho, beleza? A gente tem que lembrar o seguinte, né? A gente entrou no mundo de de regeneração não quer dizer que esteja todo mundo regenerado ainda não. É, a gente só dobra, a gente só só só começa a desempatar o jogo, né? Ou começa a empatar o jogo, porque por enquanto ainda está desempatada. A maldade é muito maior do que a bondade. Então quando a gente vai entrando no mundo de regeneração, a gente vai equilibrando essas forças do bem e do mal de modo que quando nós concluirmos um planeta de regeneração, todo mundo já estará muito melhor do que começou. Mas ainda são mundos de transição, até a gente chegar em mundos felizes. Enquanto nós estivermos em mundo de transição, ainda existe alguma coisa para buscar. Então, hoje, se nós vemos hoje o a Terra como um planeta de expiação e provas, já passaram por aqui muitos espíritos regenerados. E quando nós tivermos do regeneração ainda existirão muitos espíritos em expiação. Com certeza, né? Não é fácil assim não, não é, não é uma passagem assim mágica não. Ah, em torno de regeneração acabou tudo, pelo pelo contrário. A gente começa a empatar o jogo quando entra na no regeneração. Aí é igual quando nós entramos no mundo de expiação e provas. A gente ainda tinha muita gente primitivo no de expiação e provas. Depois é que foi equilibrando mais. Ricardo, só traduz que estamos passando de um mundo de provas, provas de regeneração, ela começou com Cristo. Então, já tem dois mil anos e ainda deve ter mais uns 50 pela frente. Mas, mas não deverá passar mais do que isso, não, porque o existe já muito mais consciência. Se nós vemos no mundo no contexto geral, a gente já percebe que existe muita gente que ajuda o próximo, muita gente que dá a sua vida pelo seu semelhantes. Já percebemos isso. Mas nós percebemos bem, mas também percebemos, por outro lado, como você perguntou disso, aquelas pessoas que fazem o bem e reclamam do bem que estão fazendo. Rodrigo, tá na hora da gente fazer o sorteio aí dos livros e, e dos nossos aniversariantes, né? Vamos lá? Vamos sim, vamos sim. Tava no mute aqui. É, então, ah, uh, vamos com o primeiro? sorteio e aniversariantes o que você quiser aí então vamos para os parabéns espíritas parabéns. Você, você tem aí então Jorge, tá na mão? tá na mão aqui dois an... duas aniversariantes que é dia 23 Adoli, Cassal e a Marta, da Casa da Marcela. As duas são da Casa da Marcela, estarão fazendo aniversário. Né? Um grande abraço para as duas aí, duas grandes amigos que são nossas é, ouvintes também e internautas aí junto conosco. hoje O Rui, se tem alguém aí do Paulo de Tarso? É, eu tenho no dia 21 a nossa grande companheira, grande amiga, Vânia Atuza. No dia 21 também nós temos a Vânia de Brito lá do Paulo de Tarso, No dia 22, a minha querida neta, Fernanda, irá completar 21 anos. É, e no dia 23, nós temos a Tamires Lima, lá do Paulo de Castro. No dia 25, o nosso grande companheiro, o de Castro, Lacerda. Hum. E no dia 31, aí já é... é já posso já, já é... é depois do já... domingo, a gente fala no próximo. É, isso, então na é... próxima. E quem, e quem tá fazendo aniversário aqui hoje? A Vilma Silva Santos, fazendo, fazendo hoje lá na casa da Marcelo, não sei se falou, Jorge. É, a Vilma tá fazendo aniversário hoje. A Maria Gomes também. Ah, segunda-feira, a Nair Alves Santos e o Júlio Brito. A terça-feira, dia 21, a Tânia Vasconcelos, fazendo aniversário. Quinta, a Doli Cassal, Mãe da Fernanda lá na casa da Marcela Fazendo aniversário também E sábado a Flora Maria de Alencar Fazendo aniversário Então a gente deixa aí Um paz e alegria nos corações de vocês E vamos para o sorteio Sorteados então Rufi os tambores Música Então sorteados da de hoje, né? Então a gente vai sortear um CD aqui que o Carlos pediu pra gente sortear. É, então o CD ah, do momento Espírita, esse momento que você escuta aí sempre, é a Dona Dina. Dona Dina que ligou aqui pra gente, então ela foi sorteada. Então a ela inclusive ela mandou é, mandou uma mensagem que muito feliz, atenta ao programa. É, deu um probleminha no início, né, como a gente tinha comentado, mas já voltou a funcionar. 9 horas. É, deixa eu parar aqui então a abraço e beijos a todos obrigado pelo maravilhoso programa e um bom domingo então Dona Dina lá do Paulo de Tarso ganhou o CD então a é... já tá é só buscar lá na... na livraria caso caminho Avenida Rui Barbosa 232 a... Avenida quer dizer bairro Bela Vista né é... e quem ganhou os dois livros do Douberassi, né, que é esse livro aqui, O Espiritismo e a Ciência no Século 21, né, a Doutrina Espírita diante das mais recentes descobertas científicas. Então a quem ganhou foi a Maria Cristina Oliveira, que participou pelo Facebook e a Elida Silvia ganhou o um livro que pelo YouTube, é, no sorteio aqui dos dois dos dois livros. Então esse aqui não adianta buscar, né, eh, Rui. Como que a gente vai fazer? Porque tá com você os livros, né? É, eu, eu deixo lá com o Mário Vinhas e levo ah, o, de, o CD da Dona Dina, tá? Legal. Pode falar com a Dona Dina que eu vou levar o CD para ela. Legal. Ah, o CD, então a Dona Dina não precisa buscar na livraria. É, tá, então, é, ela tá legal. De, ela tá de quarentena lá, trancada. É, né? então, eu tava preocupado com isso também tá olhando aqui é, com a preocupação. Rodrigo, lembrando que a, a livraria Casa do Tramil fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, no Jardim Bela Vista, e só pegar lá de segunda a sexta, das 14 às das 13 às 16 horas. É, no é, passar então, no, drive, drive no drive drive through, no drive through do Marovinhas. <risos> Legal. Então a A gente é, quer continuar, porque a gente já está... Não, já são 9,59, Jorge. Não, vamos vamos encerrando, né? Tenho, o, o Rui queria fazer uma pergunta aí, última aí, para o Biraci. O Biraci, a gente observa, conversando com muitos com muitas pessoas, muito trabalhadores das casas, muito ficaram preocupados porque as casas estão fechadas, tem gente que está reclamando... Uh, será que nós dentro da de, nossa casa nós não podemos fazer todo o mesmo trabalho através do nosso pensamento através, através das nossas vibrações as pessoas que frequentavam e que frequentam a nossa casa e outra coisa que eu queria nós falamos muito em reforma íntima e você diz aqui, afirma no seu livro que a reforma íntima é um caminho para que a gente possa combater as doenças psicossomáticas isso para encerrar o nosso programa como vamos começar da, da segunda pergunta o a reforma íntima ela possibilita nós buscarmos aqueles problemas que estão nos causando doenças e dessa forma eliminando o problema nós eliminaremos a doença mas a doença por sua vez ela tem uma vantagem para nós. Dependendo de onde ela esteja atuando, ela já nos dá a característica do tipo de reforma que temos que fazer. Então, por exemplo, se nós temos uma dor de estômago, nós temos que analisar como é que nós lidamos com as coisas ligadas ao ciúme, à inveja, principalmente ao ciúme. E, dessa forma, nós poderemos melhorar uh, o problema que tem uso no estômago. Então, a reforma íntima, desde que ela seja orientada dentro dos conceitos de, de, de medicina psicosomática, ela nos ajuda muito. Agora, mesmo que nós não conheçamos uh, as características da psicossomática nós podemos melhorar. Pelo se que sermos julgadores de nós mesmos. para Uma das coisas do dia de hoje é pararmos de criticar os outros e tentarmos ajudar os outros. Isso é uma das características principais da reforma íntima. Julgarmos nunca. julgamos a nós mesmos sempre. Esse é um processo. Outra questão é com relação ao que você falou da, dos, dos trabalhos das casas espirituais hoje. Eu, eu vejo, por exemplo, eu tenho participado, apesar de eu eu ter mais de 70 anos, eu estou isolado e por estar chamado grupo de risco, mas eu acredita até, até que eu já tive a coronavírus, só não testei, mas acho que já tive. Agora, o que eu notei é o seguinte, tem dos espíritas hoje, por exemplo, uma delas é o Centro Espírita Luz do Evangelho, de Tabum da Serra, que ela continua atendendo 50 pessoas através do, do online. Então, as pessoas se inscrevem, eles dão um sinal, eles entram diariamente e tem o Evangelho. É, com orientação, tudo mais. E como a reforma íntima é uma das coisas importantes, e aqui frequenta a Casa Espírita é o conhecimento dos elementos, é discutido o Evangelho E depois, no trabalho final, faz-se uma vibração coletiva. Essa vibração coletiva, nós sabemos que ela não é a mesma do passe dado diretamente, porque o passe dado diretamente é a energia mais pesada que transfere-se do passista ao assistido, mas são vibrações do tipo das orações que nós podemos praticar em qualquer dia. Em qualquer dia nós podemos fazer as nossas orações. Mas a disciplina é importante, porque na disciplina do trabalho que fazemos, nós não estaremos participando sozinhos, sim com os nossos amigos espirituais que canalizarão essas energias para aqueles que foram necessitados. Então, no momento que fazemos uma vibração coletiva, essa é a nossa vibração coletiva pela quantidade de energia que nós estamos dando, e ao mesmo tempo Pela quantidade de pessoas que estarão recebendo, será muito mais eficiente. E pelo horário marcado. Assim como a gente faz, eu faço o um evangelho no lar. No um evangelho no lar que eu faço uma vez por semana, em um determinado horário, eu canalizo todas as minhas energias para aquelas pessoas necessitadas. Ao mesmo tempo, o plano espiritual estará lá presente para ajudar para que essas energias sejam mais bem canalizadas. Então, o trabalho que muitos às vezes pensam... Ah, eu, eu vou fechar o centro espírita. Ele esquece que é o, o plano espiritual tá ali presente. E se ele não reserva o trabalho junto, ele não está ajudando o plano espiritual. o passo que, como você disse, as orações são importantíssimas. Onde forem feitas. Então, Rodrigo, nós vamos... Aqui eu vou encerrando aqui a minha parte... Só lembrando para você no final aí pra gente fechar, tocando a música Tempo de Regeneração com o Grupo Acorde, tá bom? Então, Biracir, muito obrigado pela presença, um grande abraço a todos aí até a próxima semana. Rui? É, eu quero aproveitar esse instante mandar um grande abraço para o casal Sérgio e Sandra, lá da Cidade de Cruzeiro, que são nossos ouvintes assíduos, viu, Jorge? A Sandra Vasconcelos, que morava aqui em São José dos Campos, tá morando lá em, em, em Cruzeiro. Então, um grande abraço para o casal. E agradecer pela oportunidade que nós tivemos amanhã de hoje, agradecendo ao Carlos, que tá aí no, no microfone, o Carlinhos, que sumiu do, aqui da tela, né? E agradecer também aqueles que não estão conosco trabalhando aí, o Beto, a Derli, a Graça, todos esse pessoal... E o Rony, que é o grande amigo nosso, que tá nos dando um apoio muito grande. E a você também, Rodrigo. Um bom dia para você. E o Viraci, receba o nosso abraço fraternal. E obrigado pela sua presença. E nós gostaríamos que você viesse numa outra oportunidade para gente fazer um seminário ali com o pessoal, viu, Viraci? Então, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua atenção. E muito obrigado pelos livros que você nos mandou. Ah, agradecer pedir para o Carlinhos fazer as considerações finais dele aí também e a gente passa é, depois para o Uberassi fazer uma prece encerramento para a gente gostaria de agradecer a família Vivenciana a Deli, ao Beto, ao Rony o Carlos Henrique, ao Lúcio a Graça, ao Hélder que todos os domingos está conosco agradecendo ao Uberassi por esse ensinamento maravilhoso que nos passou hoje, a alegria de podermos compartilhar mais uma vez de Goiânia conosco aqui. Agradecer também a todos aqueles que colaboram de uma maneira ou outra para que nós consigamos a cada dia nos melhorarmos um pouquinho mais. Eu pedi para o Jorge, ele não viu, mas ontem foi aniversário do Patrick L. o marido da Lúcia, e nós fomos ontem em Caçapava, curtiram o aniversário dele ontem bom? que Deus abençoe a todos muita luz, muita paz muita harmonia em todos os corações de vocês aí, quem tem com Deus muito obrigado legal Carlinhos, eu queria antes passar a palavra aqui pro, pro Miracir, agradecer a todos os nossos ouvintes que entraram aqui, então a gente teve bastante participações o Marcos o Gael Gama aqui, como já tinha falado a Célia Regina da Silva a Lúcia Helena de Souza A Maria Cristina, a Cláudia Oliveira, a Ana Maria Silva, a Dione Rodrigues, a Claire Globo também aqui, a Sol Santos e o Eurípides de Castro Júnior deixou uma mensagem que é uma pergunta, mas infelizmente não deu tempo, Eurípides, da gente passar, mas depois eu passo aqui pro o Ubirassi, aqui no Facebook agradecer o pessoal que está assistindo a gente aqui pelo YouTube live a uh, que deixaram mais alguns comentários aqui que a gente não pôde ler então a gente já pede desculpa também a uh, aqui a gente teve a uh, o aqui também umas perguntas uh, que tá aqui chegando aqui É do Daniel Rosa, que ele fez uma pergunta lá de Goiânia, a Cleia Globo lá de Uberaba, a Suzete Ferral ah, perguntou aqui também, pergunta até interessante, se, é, se tem algum tratamento preventivo na homeopatia para Covid-19, puder falar rapidinho também, Uberacim no final ah, Ali, Aliane Sérgio Borges lá de Cruzeiro mandando um abraço, pessoal de Cruzeiro Cleverson Palma, também aqui de São José, mandando um abração, Elba Miranda A Graça, a Marta Mara, deixou alguns recados aqui no final. Uh, aqui também o Ricardo Araújo, que foi muito legal lá no Zoom. A Diva, Valéria de Santos, a Tânia Zenife Soares. Então a gente agradece aqui a participação. Uh, uh, o pessoal que ligou aqui pra gente, a Graça, a Valéria lá do Rio de Janeiro, que ligou para gente aqui também. A gente agradece o pessoal que está assistindo a gente pelo Twitch e pelo Twitter Pelo Periscope também, se entrar aí no Twitter do Vivência Espírita, tá transmitindo ao vivo. E também os nossos ouvintes e telespectadores da TV Espaço Espírita. Vou mandar um abraço aí para todos vocês. Aí, o Biraci, obrigado pela participação e pedimos para você fazer uma prece de encerramento. Por favor. Ah, vou responder as duas perguntas bem rápido. Ah, a alopatia como a alopatia... Ela trata das pessoas de acordo com sintomatologia que apresenta. A neopatia hoje tem tratado da COVID de acordo com os sintomas aparecidos. A mesma coisa é a neopatia. Então, os remédios homeopáticos que tratam, de, por exemplo, problemas respiratórios, tratam de problemas respiratórios da COVID da mesma forma. A segunda questão é... Não é nenhuma questão, mas um convite. O oi comentou sobre nós participarmos de um, uma palestra, de um conjunto de palestras. Aí. Nós estamos à disposição. A hora que você quiser, você conversa, nós podemos marcar essa apresentação. E vamos fazer nossa oração hoje lembrando seguinte, né, que a nossa oração... É, ou são energias que nós soltamos no nosso coração, principalmente porque são sentimentos amorosos, e que esses sentimentos possam envolver a todos nós de acordo com os nossos desejos. Então nós vamos, inicialmente, mentalizando os nossos lares, onde estivermos, e aqueles amigos espirituais que ali estão também para quem possam conosco para acompanhar os nossos sentimentos. Que os nossos lares possam estar tranquilos, teremos envolvidos numa energia muito boa... e que essa energia boa evite... que perturbações externas possam ali penetrar... e que nós, através dos nossos sentimentos e comportamentos... não criemos energias negativas dentro dele. Vamos vibrando... Desta forma, também para todos os necessitados, onde eles estiverem, para todos aqueles que estão sofrendo pelo problema da pandemia, que possam compreender a importância dela no sentido de nos auxiliar a nos reformular, nos auxiliar a nos melhorarmos, e não simplesmente ficarmos reclamando da situação que estejamos. Vamos também vibrando por todos os nossos amigos, familiares, companheiros. Vamos vibrando para todas as pessoas que fazem parte dessa nossa vida, que todos eles possam ser envolvidos em nosso carinho. Vamos vibrando, com a permissão do plano espiritual, por nós mesmos, para que tenhamos sempre coragem e força para permanecermos contínuos em nossa evolução espiritual. E assim, com que Jesus nos ensinou, e sejamos a nossa reunião de hoje. Pai nosso que estamos nos céus, santificado seja o teu nome, venha nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra e no céu. O pão nosso de cada dia da luz hoje perdoa as nossas límites, assim como perduramos os nossos devedores. Não nos deixe cair com tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Se a tua mão Estiver na minha mão E o nosso coração Cantar canções de fé Se nós dissermos Que queremos Hoje ainda ver o sol Se nossos olhos Luzes novas cintilarem E a nossa voz em coro disser sim Então será agora Então será a hora da regeneração Então será agora Então será a hora da regeneração Oh Se a tua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 det er será... sånn Queremos e hoje ainda ver o sol Se nossos olhos nos renova cintilarem E a nossa voz em coro Se assim, sim, sim. E então será agora, então será